Pozdrav i dobrodošli u drugu epizodu EUROSONHIRE podkasta POSES. Moje ime je Leon, a danas ću se u jednoj solaži, između ostaloga, osvrnuti na pjesme zdore, a s druge strane predstaviti neke novosti koje smo, Marko ja, spomenuli u novoj sezoni ovog podkasta. Pa, počnimo! Dakle, još jednom dobrodošli u drugu epizodu. Prošli put smo pričali o tome kako ćemo ove godine stvari odraditi u malo drugačijem aranžmanu, stoga ćemo se potruditi da to tako i napravimo. Ako nas slušate, nadamo se da nas slušate, voljeli bismo s vama raditi ovaj podcast, pa ćemo vas stoga ove godine zamoviti da nam vi kažete što želite čuti u njemu. Dakle, ovaj tjedan ćemo se pozabaviti s pjesmama Zdore, odnosno s isjećcima istih, kako bismo dobili nekakav dojam toga što nas očekuje na dolazeće subote. A nakon toga je odluka na vama, jer ćemo želju iz prvih nekoliko konkurentnih komentara pokušati ostvariti. Što to točno znači, dakle, na kraju svake epizode najavit ćemo što nas čeka u tjednu nakon ovog u kojem snijamo podcast, stoga pažljivo služajte, jer jednu od tih opcija ćete moći izabrati kako bismo ju mogli uklopiti u našu sljedeću epizodu. I danas ću vam na kraju predstaviti nekoliko opcija, konkretno njih pet, tako da pozorno služajte i batite se na komentiranje. Biće bit će puno posla ovaj mjesec, ali uz vašu pomoć i naravno vaše želje, vjerujem da ćemo uspješno pokriti sve što što nam je u planu, odnosno što se nalazi na Eurostom kalendaru. A sada, Dora! Dakle, da ne dudimo previše, idemo odmah sa prve dvije pjesme. Ja sam to skratio na nekakve isječke od 15 sekundi po pjesmi, tako da ne gubimo previše vremena na pjesme koje smo već svi čuli ja sam siguran, pa tako idemo čuti prve dvije pjesme, odnosno ja sam to organizirao u jedne kao male dueliče, po dvije pjesme, redom koji Mihir Harte naravno predstavio. Prve dvije pjesme su Nina Krajlić, odnosno Alkonostov Balkan i Rijeka, te Erik i Recimi. Ja! Aš, reci mi, reci mi uči. Čuli smo prve dvije pjesme Neću previše duditi Sa komentarima i sa opisima ima ih, ima ih pak 14 Pa da prvo kažem nešto Nini Kraljić Jako, jako dramatični početak Vrlo ovako neke etno vibre Na izgled, tamno odličan glas, glupo mi je isticati. žena je pobjedila na Voisu bila je na eurosongu. Svi oni mogu pjevati, nije sad stvar, to uopće nije upitno. Upitno je ono što oni pjevaju, to jest na koji način, tako da idemo se time probati pozabaviti. Što se same rijeke tiče, sad mi je, nakon što sam ovo čuo, je reći zapravo da će... Ovo uz pravu režiju od strane hrt odnosno suradnje njene s HRT-om, izgledati um, tam, u najmanju ruku jako močno močno zvuči već samo po sebi sada je samo pitanje što će nam uh, ostatak pjesme donijeti ne znam da li to ističem sada ili ću to isti istaknuti na kraju odvojeno ali mi ovdje ipak imamo samo jednu minutu od jedne pjesme koja traje 3 minute i ne znamo točno što se kriju preostale dvije minute tako da ne bih brzao sa zaključcima i u tom tomu prebacio bih se odno na iduću pjesmu pjesmu Erika uh, reci mi, uh, jedna jako cool vibra uh, jako je catchy i jako je radio friendly, što se tiče barem Hrvatske. To je nešto što bi se lako moglo kod nas čuti na radiju. I točno svi mogu zamisliti onako da to, da to isvira kod nas na kraju krajeva. Jako mi se sviđa boja njegovog glasa. To sam, to sam primijetio još i kad, kad su objavili da će on nastupati na Dori. Kad sam ga malo YouTubeo, kad sam ga potražio na YouTubeu. Jako ima jednu ugodnu, toplu, duboku boju glasa. Za sad sve ukupno jako dobro. Idemo odmah dalje na iduće dvije pjesme, to su Ela Orešković, Come the Way i Bernarda s pjesmom Colors. So i Bernardu, jedan ženski duo, dosta jak. Ako smijem primijetiti, počeo bi sa Elom. Ela ima jako bogat vokal. To je, razmišljao sam u tom smjeru, nekako kao kad vino pijete, pa želite ispas pametni. I onda kažete da, da je bogat buket. Tako, otprilike njezin glas ima puno nijanse i uh, u Eurostvom godu doma, onom Dora izdanju smo se mogli uvjeriti da ih stvarno ima i vjerujem da će to u pune verziji, još naravno uživo, fantastično zvučati. Ovaj isječak, svi ovi isječi, ne zaboravim da traju minutu, ne daju nam puno, ali opet jako puno toga nam kažu o pjesmi. Prije svega ovaj throwback u 80. s ovim sintesajzerem momentima. Čekamo, čekamo što nam pjesma uživo, odnosno izvedbo uživo nosi. Što se pak Bernardine pjesme tiče, isto tako bogato ovaj put stra, sa strane pjesme. Kontrola njenog glasa već poznato, odlična. Prije dvije dore smo ju prvi put vidjeli. Jako i keći pjesma. Uh, još uvijek mi se vrti u glavi colors, odnosno uh, naslov je dobro odabran, tako da kad čujete colors, aha, odmah znate, to je refren, znate kako ide jako, jako su dobro komponirani basovi, bar mi se tako čini možda sam malo pre jako pojačao sam woofer. moram to <laughs> provjeriti. Vokali su isto tako jako impresivni, mislim cijeli paket je jako jako pitak, jako, jako se jako se lijepo, pa sjednete i uživate evo ne znam, uh, mislim da će tako biti u uživo, jer što se tiče njezine vokalne izvedbe, ne vjerujem da će studijska verzija biti puno različitija od onog što ćemo čuti uživo. To je to. Za sad zapravo da istaknem, evo Bernarda mi se za sad najviše sviđa, no idemo dalje. Ko zna što nam nosi, tak smo na četvrtoj pjesmi. U sljedeće dvije pjesme je Sandy Cenov i Kriv i toma Ocean of Love. Hatovikovremena je prošlo već. krim sam što te Okej, a mountain, it... okay. duo dva ovaj put muškarca sa ljubavnim pjesmama, svaki je to na svoj način predstavio. Ajmo prvo reći nešto o Sandiju i o Kriv, o Kriv. Klasična hrvatska balada, što znači klasična, puna emocija, iskrena je. Sandijev glas je jako lijep, uh, onako jedna... Um, kremasta boja. Ako me razumijete, <laughs> jako lijepo, ako ugodno, ugodno je zaslušati ili možda čak bolje reći udobno zaslušati, barem za uho. I jedan odličan primjer zapravo zašto minute nisu dovoljne da dobijemo neki potpuni dojam, uh, tim više dakle, ne pomaže nimalo što je tako abruptno presječena. Uh, morat ćemo vidjeti što nam uh, nosi verzija uživo, a što se tome tiče uh, još jedan throwback u 80. čini se da to ove godine postaje um, pattern, motiv da, koji se ponavlja B -b -b vesela je pjesma, prepoznatljiva je atraktivna, ima jako puno energije Ovdje bih sad htio zapravo, ne znam hoće li se to tako nastaviti, ali moram primijetiti kako je HRT jako lijepo to ovaj, iskontrastira svak... primijetite do sada svaka pjesma, znači imamo pjesme različitih energija gore dolje, znači jako se lijepo to uklapa tako da se svaka pjesma može istaknuti na svoj način, tako da ovim putem bravo HRT, jako lijepo. No ne bih htio previše dužiti zato što sljedeći nam dolazi Filip Rudan, jako mi je zanima kako to zvuči i njegova pjesma Blind, a poslije njega i Beta Sudar s pjesmom Ma, zamisli, slušamo the top be on the light. I ma zamisli. Prije svega Filip Rudan, prva misao mi je bila jedna Ed Sheeran Vibra. Puno ovdje je ovisio uživo, jer znamo da je on odličan uživo. Što iz voisa, što iz onog nastupa prošle godine na Dori koji je bio repriza jedne odlične izvedbe, što će reći da će uživo ovo biti jedna totalno drugačija priča. Pjesma, što se ovog jednominutnog isješka tiče, jednostavna, čista, nedorečena, jer is je čak. Vjerujem da što uživo biti nešto potpuno drugačije. Sporije pjesme su općenito malo teže zaprocijeniti kada slušamo kada ih slušamo prije nastupa uživo, jer uh, balade općenito punu moć dobiju ipak kada ih čujete uživo sa pjevačem ispred vas, sa nekom emocijom koju on ipak vama želi prenijeti. Što se tiče Filipa. A opet sad imamo opet kontrast, dakle ponovno, uh, kudos hrt -u. ma zamisli, jako fora pjesma, funky, opet totalno druga priča, uh, u odnosu na Filipa Rudana prije, prije nje. Uh, opet se vraćamo u 80-te, dakle, ono flashback za flashbackom, ne flashback, nego throwback. <laughs> Dobro, no. nema veze, znate što sam mislio. Ja očekujem od Bete jedan uh, top uh, scenski nastup, to, mislim, vidjeli smo ju već 2019. sa odličnim scenskim nastupom. Prošli put je bilo super. A s obzirom na to da je meni ova pjesma ipak malo jednu razinu iznad Don't Give Up uh, iz 2019. očekujem sukladno tome i puno bolji scenski nastup. Ali eto, ostaje nam još par dana da vidimo kako će to zapravo izgledati u opatiji. Idemo dalje. Idemo na Kambi i Zaljubljen i Ashley i Bojana sa pjesmom Share the Love. Bila bila sa tobom sve, bila je, bila najljepša stvar i najljepši tre, odravno. Drama, na početku drama u sredini, kolosalna pjesma, jednostavno drugu riječ ne mogu um, ovdje uzeti. Na trenutke podsjećaju, barem ja ne po ritmu, na No Name iz 2005. S onom njihovom uh, Moja. Imaju build up, što se vidi ovdje u ovom isečku jer vjerujem da smo ovdje čuli recimo posljednji dio pjesme. Imaju, dakle, build up, imaju nekakav, nekakav ajmo reći quasi key change, taj jedan ključni trenutak u pjesmi. No bez prve dvije minute vrhunac baš ne dolazi do izražaja, tako da dok ne čujemo verziju uživo, dok ne čujemo verziju tri minute, ovaj isičak baš nema previše smisla. Ali opet, isičak ko isičak, pjesma zvuči super, ali kažem, stvar je cijelokupni dojam. Ovo je ipak jedna mala degustacija, tako reći, a kad smo kod degustacije idemo na iduću pjesmu odmah na Ashley i Bojana, bolje, puno, bar ako mene pitate bolje nego prošle godine i predprošle bar kad je pitanju, po tome kako pjesma zvuči, čuje se da pucaju na Eurosong kao da već ne znamo da to Bojan želi. Što se vokala tiče, mislim da su prema ovome što nam je HRT prepustio, dakle da degustiramo, oni stvarno dali sve od sebe i da će to isto napraviti i u šovu Živo u subotu. Idemo dalje. Brigita, Vuco, Noći pijane i Mija Negovetić, She's Like a Dream. Ne postavlja mi pitanja. Sa mi ne budi sjećanja i bit ću tu do zbivanja jer moj oči bježe od spavanja brigam se za tebe vrati mi bo She might be turned up and that's a hard to see when Čuli smo Brigitu i Miju, pejsa Brigita, ove trap ako se ne varam, vrlo se Nida style uh, drugačiji od svih pjesama ove godine na Dori i ako mene pitate, ističe se i to na pozitivan način. Mislim da ovako nešto još nismo vidjeli na Eurosongu, tako da je s strane vrlo atraktivno. Vidjet ćemo kako će to izgledati uživo, što se zvučanja tiče, ne, nema više uopće smisla pričati išta o tome. Tako da, jako me, jako me zanima što, što kako će pjesma ispasti što kako Brigita zvuči s obzirom na ovo što je predstavila, čini se kao dosta perspektivna izvođačica. Ja ne znam kako, kak, kakvu glazbu ona nama želi predstaviti, tako da, eto, vidjet ćemo u subotu. Što se mi je tiče jedna izuzetno radio-friendly pjesma, vidim da ju potpisuje Linea deb, tako da... Švedska je tu jaka ove godine. Ja po glasu barem što se toga tiče kod mije, nisam, ne znam da li sam to prije čuo ili rekao, ali kad slušam ovu pjesmu dobijem jako ovako jedan Ariana Grande vibe i opet se osamdesete naziru ovdje, ne znam koliko je to već pjesama od danas, mislim da ili tri ili je ovo četvrta, više ne znam. Znamo da će ovo uživo biti besprijekodno, a kad to kažem kad je mi je u pitanju to će biti bolje od sudijske verzije. Tako da jako, jako, jako se veselim Suboti. Ovo je stvarno jaka Dora. Ako mene pitate, sad možda se neko ne slaže sa mnom ali eto mišljenja su tu da se o njima raspravlja. Posljednje dvije pjesme to su Albina i TikTok, i to je cetinski i kihira Zapjevaj sloboda je. Služemo. You think you fancy But play the game away And you'll be begging Please, baby Don't go, don't go, don't go To su bile posljedje dvije pjesme Albina i TikTok. Catchy ima dobar bit. Jako, jako spretno izvedeni ovi prijelazi između pojedinih dijelova pjesme koji su tu u ovom isičku, da kažem, navedeni. Odlična, što znači odlična? Pa, jedna, ne znam, pa odreću odlična, odlična koreografija se već nazire ako... Sada da se ne izrazim pogrešno. Ako se, ako se krećete na pravim društvenim mrežama postoji mogućnost da, će, da ste već vidjeli dio koreografije za, za TikTok. Ako je sudici po društvenim mrežama ovdje je live presudan uz naravno cijelu trominutnu verziju ali prema ovom što sam ja sačuo, ja sam prodan <laughs> <laughs> ne bih rekao možda za Albinu, ima tu više pjesama koje su mi se dopale do sada, ali e, ova mislim da se poprilično jasno ističe uz još pojedine pjesme kao kao favorit. Idemo na sljedeću, na Tonija i Kikija. Pjesma, pjesma kao pjesma nam daje do znanja da oni znaju što rade, znači da, da nema nesigurnosti u pjesmi i ne vjerujem da ćemo ikakve nesigurnosti vidjeti na pozornici. Nekako mislim da će se taj dojam odraziti i u one druge dvije minute koje još nismo čuli. Ja, iskreno više ni ne znam koji je dio pjesme ovo bio, da li bila sredina ili kraj. Dobar su duo, rok je tu i više nego dobro došao u ovom ovdje, u ovom ovdje natjecanju stvarno imamo lijepu raznolikost nema, nekakvih, nema previše nekakvih krajnosti što opet je dobro ako smijem reći u ovoj pjesmi osjetim nekako barem u ovoj minuti koju sam sad čuo nekakvu kombinaciju stvara, ne farolaštva diskografija Tonija Cetinskog i parnog valjka iako znam da Kiki nije baš parni valjak ali glas je jako sličan onom od Akija pa zbog toga ima i taj jedan e, prepoznatljiv ton, odnosno tu boju. E, puno pjesama sam čuo, e, malo dok se ne slegnu dojmovi, prebacit ćemo se na brzinu Navijesti iz Osatka Europe, pa ćemo na kraju predstaviti jednu novost, jednu e, ekskluzivu koju imam za vas, e, po pitanju Dore, a isto tako i e, jednu, jedan kratki osvrt na na naše favorite ove godine. Idemo hrabro dalje. Sada ćemo se na kratko maknuti iz Hrvatske i otići do Ukrajine, koja je u četvrtak odlučila iznenada objaviti svoju pjesmu predstavnicu, nama već poznatu grupu Go A, koja je predstavila pjesmu pod nazivom Šum, a nju ćemo isto tako ukratko čuti u nastavku. Našo gošo, je isto tako odebrala svog predstavnika to jest predstavila svog predstavnika 26. godišnjeg Jendrika Sigarta koji će svoju pjesmu predstaviti 25. veljače u 19. sati i 56 minuta na ARD-u, na na njemačkom hrt 1 jedan. Uh, veselimo se i uh, pratit ćemo pomno u točno tom trenutku. Ne znam zašto su to tako specifično naveli, ali ok. Litva je u subotu odabrala svog predstavnika za 2021. Uh, na engleskom bismo rekli selected, odnosno u ovom slučaju re-selected. Uh, grupu The Roop, no ovog kuta njihovu pjesmu Discotheque isjećak koje slušamo u nastavu. Sada bih se ukratko vratio na Doru i na nekakve konačne dojmove, odnosno analizu, pa ne bih rekao možda favorita, ali nekako pjesme koje su se istaknule same po sebi, a i po, ako se u vremenu može reći, i po pitanju kladionica, jer ove godine imamo i kladionicu, to jest možete zakladiti na pobjednika Dore. Dakle ovako, rekao bih nešto o četiri pjesme. Ja od kojih je moj favorit, tako da idemo zapravo redom, jednostavno. Prije svega, treba reći da su ovo jednominutni isječci. Kolegica je u svojoj videoreakciji rekla da uzmete recimo pjesmu Nocturne i čujete jednu minutu iz nje. Lako je moguće da bi se dogodilo da čujete samo instrumental i onda si mislite, šta je ovo? Gdje je tekst? Jel buvo karaoke? Jel ja tu trebam pjevat šta se događa? Viti, uh, malo je problematično, isto tako ja bih možda jedan uh, recentni primjer uzeo, recimo Salvadora sobrala. Isto je jedna sporija pjesma kao i Nocturne, ali... Što se Salvadora sobrala tiče da ste vi čuli jednu pjesmu uh, jednu minutu te pjesme uh, u studijskoj verziji koja je random isječena iz te pjesme bez scenskog nastupa, bez nekakve ideje što se to događa pa ja njega ne bih pustio da pobijedi na festivalu da kansao a kamoli na Eurosongu. Tako da treba biti jako oprezan po tom pitanju. Pjesme na Eurosongu s razlogom traju 3 minute i uh, općenito. Eurovizija, dakle vizija, da je i vidimo, a, ima jako, jedan, jako jednu bitnu notu u cijeloj priči. Mislim da je ovo jedno ovako više, a, ajmo reći, zabava za sve nas koji pratimo Doru. Pružili su nam, ajde tako da kažemo, jedan uvid u to što nas čeka u subotu. Međutim, doslovno jedna degustacija, jer dok vi ne, ne vidite i ne čujete pravu stvar, vi ne znate što, o čemu se ovdje radi. Tako da, s jedne strane, jako lijepo strateški izvedeno, od strane hrt -a. S druge strane, neki su se, neke su se pjesme već istahnule. Primjerice, sad bih se tu konkretno osvrnu na te četiri pjesme. Prva od kojih je Nina Kraljić, poprva, po i Rijeka. Jedna pjesma koja ako ja to smijam tako reći, rezonira sa jako puno fanova Eurosonga. Jer e, zvuči drugačije, zvuči kao nešto što bi pod navodnicima prošlo na Eurosongu i što bi možda nas istaknulo e, između preostalih 40 i ne znam koliko zemalja. E sad, ta pjesma možda neće preterano rezonirati sa sve općom populacijom koja će glasati. Sada ćemo i rije maknuti iz ove priče jer tu nema smisla sad na to se osvrtati jer ti ljudi znaju pjevati. To stoji. Iduća pesma kojoj bi nešto htio reći je TikTok i Albina. To je jedna pjesma koja je stvarno ovako jedna uptempo pjesma koja će se možda pak svidjeti sve opće populaciji, a u kojoj će Euro fanovi misliti hm, da, dobra. Je, ali pjesme koje nam se ovako sviđaju obično, obično završe na drugom mjestu. Ja bar imam takva iskustva, a sad pjesma mi se mislim, meni se ne TikTok mi se jako sviđa. Međutim, bojim se da opet neće rezonirati sa dovoljnim brojem uh, gledatelja odnosno slušatelja jer prvo pjesma je na engleskom, a dora odnosno HRT nema tu tradiciju kao recimo jedan SVT ili MGP u Norveškoj koji će vam prije svake pjesme pustiti izvođača da između svega kažu nešto o sebi i o svojoj pjesmi pa da znamo o čemu se ovdje radi. Tako da ako da, ako da, super! Yes, bravo! ali e, ako se to ne dogodi bojim se da recimo eto, jedna starija populacija koja ne zna o čemu se ovdje radi ako će oni glasati odlučit će se možda za neku drugu pjesmu kada sam tako lijepo podijelio publiku između Nine Kraljić i Albine htio bi ih treću pjesmu a to je pjesma Filipa Rudana i Blind ona možda ovako ne zvuči nekako markantno u ovom ovdje moru isječaka međutim Rekao sam već, poznat nam je iz voice, znamo što on može. Vjerujem da kada to vidimo uživo, da će to biti jedan poseb, poseban dojam, drugačiji dojam. Prije svega, ako se sjetimo, Eurosonga 2016. Rusija, dakle, Sergej Lazarev, je osvojio žirije i pobjedio na glasovanju žirija. S druge strane pak, što se tiče televotinga, dami im je pobjedila na televotingu. Međutim, na tom Evrosongu nisu pobjedili ni Damijem, ni Sergej Lazarev, već se između njih uspela Džamala i njezina 1944. Tako da bi se moglo dogoditi, isto tako, da... Mislim, to je moja prognoza nekako, ne mora biti ispravna, ali nekako, nekako mi se čini da bi se nešto tomu slično moglo dogoditi. Četvrta pjesma o kojoj bi nešto htio reći je uh, Bernarda, i njezina pjesma Colors to je pjesma evo, koja je meni nekako draga lijepo zvuči i dalje nakon svih 14 pjesama koje sam čuo i nakon što mi jako puno njih zvanja u glavi kad čujem Colors i dalje imam tu, sama ta riječ Colors to sam već i rekao, nema veze reču opet ima nekakvu moć, tim više kad to kažete odmah znate o kojoj se pjesmi radi ima jako ugodnu boju glasa i već prije dvije godine mi je nekako sjela kao izvođačica veselim se svim pjesmama iskreno, u vremenu u biti, jako se veselim onome što, što nam donosi ova subota. Između ostalog i zbog još jedne novosti koju nam donosi Eurosong HR, a to je nagrada za najbolju odjevnu kombinaciju koja se zove Luxi. Naime, Eurosong već jako dugo nije samo glazbeni festival, već se tu svake godine s velikom pažnjom prati svaki korak sudionika, a sastavni dio Baš svakog nastupa je i vizualna prezentacija, uz koreografiju naravno i zbog odjevne kombinacije svakog izvođača jer je u taj dio nastupa često uključen i e, nemali broj vrlo poznatih svjetskih modnih dizajnera, a upečatljivost te tri minute nastupa je vrlo, vrlo bitan element više mjesečnog i mukotrpnog rada jednog cijelog tima ljudi. Ponekad izvođači odu do negativne krajnosti pa je kao rezultat toga nastala jedna nagrada obožavatelja koja se zove Nagrada Barbara Dex za najgoru odivnu kombinaciju. Mi smo išli malo s druge strane naime Dora kao i Eurosong postaje uh, jedno mjesto gdje se izvođači predstavljaju u što glamuroznijem i elegantnijem ruhu umeđu vremenu pa je iz tog razloga nastao luksi, odnosno nagrada za najbolju odjebnu kombinaciju na Dori. Ono što je bitno za vas jest da se glasovanje odvija za vrijeme izravnog prijednosa Dore zaključno sa završetkom glasovanja publike, dakle za, sa zaključenjem televotinga a glasuju žiri i publika putem ankete na portalu Eurosong HR. Stoga vas ovim putem želimo pozvati da se za vrijeme prijenosa, kada budete imali onu pauzu od 10 minuta za glasanje, u jednu ruku bacite telefon, glasate za svoju omiljenu pjesmu, a s druge strane laptop ili mobitel i jednostavno puknite uh, glas onome za koga mislite da se najbolje uh, obukao, najbolje stilizirao. Više o samim pravilima natjecanja bit će više riječi u idućih nekoliko dana na stranici EUROSON.HR a što se nagrade kao takve tiče, najbolje ocjenjena odivna kombinacija dobiva statu LUXI Dakle, jedna statua, imam je ovdje ispred sebe, jako lijepo, ovako elegantno, od brušenog stakla, koji ja e, moram primijetiti, izgleda ovako, jako, jako, pa sukladno onome za što je, vrlo stilizirano, između ostalog. Kao što sam rekao, više će riječi o tome biti idućih par dana na našem portalu. U među vremenu, mislim da je vrijeme lagano da i zaključimo ovu emisiju, prije nego što to napravimo, htio bih samo reći nešto što sam spomenuo, to jest malo razraditi ono što sam spomenuo na početku. Idući tjedan je na vama da odlučite o čemu ćemo pričati u našem idućom, idućem podcastu, naravno uz priču o pobedniku Dore, to ne možemo izbjeći na kraju krajeva. Svakako ćemo također reći nešto o dvije pjesme Blasa Kantoa koje, koje izlaze desetog drugog. A one opcije koje su vama na raspolaganju, kako bismo popunili pod navodnicima body, znači razradu ili um, raspravu naše epizode, su pod broj 1, to su norveški finalisti. Sve ih 12 bit će poznato tak 14. 14.2. tako da ćemo mi reagirati na onih 11 koji su nam poznati, a i realni ako pričamo o šancama za pobjedu. Pod broj 2, Danska, pjesme izlaze 10. veljače, tako da će nam sve biti dostupne. Pod broj 3, sve pjesme, što znači prvo i drugo polufinale, što znači jako puno pjesama i što znači dosta dug podcast, pa ono, imajte, imajte malo susjećanja za nas. Pod broj 4, Finska, svih sedam pjesama je objavljeno, poznato, sve nam stoje na raspolaganju. I pod broj 5, Portugal. 20 pjesama koje su sve objavljene 20. sječnja. Opcije, opcije su tu pred vama i na vama je da odaberete... Onu koja vam se najviše sviđa, odnosno ono o kojoj želite čuti nešto više. To je tih pet opcija. Molimo vas, dakle, kao što sam već rekao, da glasate savjesno, ali i brzo, jer samo prvih nekoliko kvalificiranih komentara će presuditi, a u slučaju izjednačenja glasa, gledat će se tko je bio brži. Tako da, neka najbolji EUROSONG predizbor pobjedi. A u iščekivanju vaših želja, ovim putem vas želim pozdraviti i podsjetiti vas ako vam je podsjetnik potreban na našu doru uživo iz dvorane Marino Cvetković u opati u subotu u 20 sati na prvom programu HRTA. Čujemo se idući tjedan i lijep pozdrav!